unaweza Una kuokoa wewe we, we, we. ni, ni Mungu wetu ni unaweza wewe ni Mungu wetu we, we, ni, ni Mungu, mungu. wewe kuisha we, we. Tu pueblo, te mungu dae wesa, una wesa, na wesa, na wesa, una wesa, he na wesa yesu, una wesa, una wesa, na wesa kwanda, una wesa yesu, una za Yesu naweza. Jina la Bwana na, na, na Mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Leo tunatafakari sehemu ya pili ya kichwa hiki kinachouliza una nini mkononi mwako? Una nini mkononi mwako? Katika tafakari iliyotangulia Tuliambiwa Mungu anatumia kile mtu alicho nacho mkononi mwake katika kumfanikisha na katika kuudhirisha ukuu wake. Mungu anatumia kile mtu alicho nacho mkononi mwake katika kumfanikisha na katika kuudhirisha ukuu wake. Mara nyingi ni kile tusichodhani ni cha thamani na cha kufaa. Mara nyingi ni kile tunachodhani tusichodhani ni cha thamani na cha kufaa ndicho anachokitumia Bwana kujitukuza nacho kati ya maisha yetu. Tulimwangalia Musa na fimbo yake, tukaona jinsi Mungu alivyoigeuza kuwa, kuwa, alivyo kuwa nyoka na kuirejesha kuwa fimbo mkononi mwa Musa. Tulimwangalia Musa na fimbo yake, tukaona jinsi Mungu alivyoigeuza kuwa nyoka na kuirejesha kuwa fimbo mkononi mwa Musa. Tukaendelea kusoma historia ya Musa, tutaona maajabu mengi ambayo Mungu aliyafanya kupitia fimbo hiyo kiendelea kusoma historia ya Musa tutaona maajabu mengi Mungu aliyoyafanya kupitia fimbo hiyo. Alichotakiwa Musa kufanya ni kumtii Mungu na kufuata maagizo yake. Musa alichopaswa kufanya ni kumtii Mungu na kufuata maagizo yake. Mungu alimwambia Musa, "Nawe utatwaa fimbo hii mkononi mwako, na kwa hiyo utazifanya zile ishara. Nawe utatwaa fimbo hii mkononi mwako, na kwa hiyo utazifanya zile ishara." niandikwa hivyo katika kitabu cha kutoka sura ya 4 na mstari wa 17 Rafiki mpendwa fimbo ya Musa ilikuwa haina maajabu yoyote lakini uweza wa Mungu ulipoachiliwa ndani yake ilibadilika ikawa fimbo ya Mungu fimbo ya Musa ilikuwa haina maajabu yoyote lakini uweza wa Mungu ulipoachiliwa ndani yake ilibadilika ikawa fimbo ya Mungu haikuwa tena fimbo kama fimbo nyingine Biblia nasema baada ya Musa kuagana na baba mkwe wake kuelekea kwenye wito wa Mungu akamchukua mkewe na wanawe na kuwapandisha juu ya punda naye akarudi mpaka nchi ya Misri na Musa akaichukua ile fimbo ya Mungu mkononi mwake ibadilika kuwa fimbo ya Mungu na sio fimbo ya Musa tena akamchukua mkewe na wanawe na kuwapandisha juu ya punda naye akarudi mpaka nchi ya Misri na Musa akaichukua ile fimbo ya Mungu mkononi mwake kutoka nne mstari wa 20. Rafiki mpendwa vile tulivyo navyo mkononi ni vya kawaida tunapovitumia kwa kutegemea akili zetu vile tulivyo navyo mkononi ni vya kawaida tunapovitumia kwa kutegemea akili zetu lakini vinabadilika na kuwa vyenye uweza wa ajabu pale tunapokubali Mungu avitumie kwa ajili ya utukufu wake vinabadilika na kuwa zenye uweza wa ajabu pale tunapokubali Mungu awitumie kwa ajili ya utukufu wake. Nguvu za Mungu na uweza wake unatenda pamoja nasi. Ukawaida unaondoka na miujiza inatawala. Nguvu na uweza wake unatenda pamoja nasi. Ukawaida unaondoka na miujiza inatawala. Angalia miujiza ya fimbo ya Musa ilipobadilika kuwa fimbo ya Mungu. Angalia miujiza ya fimbo ya Musa ilipobadilika kuwa fimbo ya Mungu. Hiyo ndio Mungu aliyoitumia kwa mkono wa Musa kuachilia mapigo makuu kwa WaMisri. Hiyo fimbo ndio Mungu aliyoitumia kwa mkono wa Musa kuachilia mapigo makuu kwa WaMisri. Hiyo ndio aliyoitumia Mungu kwa mkono wa Musa kuigawa bahari ya Shamu. Hiyo ndio aliyoitumia Mungu kwa mkono wa Musa kuwapa watu maji jangwani. Hiyo ndio aliyoitumia Musa wakati wa kuomba. Aliinua juu na Mungu akawaonekania. Hiyo fimbo ndio aliyoitumia Musa wakati wa kuomba aliinua juu na Mungu akaonekania. Biblia nasema, Musa akamwambia Yoshua, "Tuchagulie watu ukatoke upigani na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Kesho nitasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu." Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia akapigana na amaleki. Na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake Israeli walishinda. Na alipoushusha mkono wake amaleki walishinda. Kutoka saba wa tisa hadi wa moja. Rafiki mpendwa, unamwamini Mungu kwa kile ulichonacho mkononi mwako? Unamwamini Mungu kwa kile ulicho nacho mkononi mwako? Unaamini bwana anaweza kukufanikisha na kujitukuza kupitia hicho? Unaamini bwana anaweza kukufanikisha na kujitukuza kupitia hicho? Changamoto yetu ni kuto kumuamini Mungu na kile tulichonacho. Mara zote tunadhani hakitoshi. Ndio maana maombi yetu mengi yanatafuta kuongezewa zaidi ya kile kilichopo. Mara zote changamoto yetu ni kuto kutokumwamini Mungu na kile tulichonacho. Tunadhani hakitoshi dio maana maombi yetu mengi anatafuta kuongezewa zaidi ya kile tulichonacho tumezea tumezoea kusema mtaji hautoshi elimu nilionayo haitoshi sina wa kunishika mkono sijui kuomba vizuri hizo ndizo hofu zinazotuzuia kumuona Mungu Musa alipoulizwa ana nini mkono ni mwake? lilikuwa ni swali baada ya yeye kuonyesha hofu zake alisema lakini tazama hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu maana watasema bwana hakukutokea lakini tazama hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu maana watasema bwana hakukutokea imeandikwa hivyo katika kitabu cha kutoka sura ya 4 na mstari wa kwanza. rafiki mpendwa hofu mara zote ndizo zinazotuzuia kuchukua hatua ya kumwamini Mungu na kufanya kila anachosema nasi moyoni mwetu Musa aliogopa kwamba watu hawatamwamini wala hawatamsikiliza. Hakujua sio yeye tena kwa uwezo wake, bali ni yeye pamoja na Bwana mwenye uweza na mamlaka yote. Musa aliogopa, lakini hakujua sasa sio yeye tena kwa uwezo wake, bali ni yeye pamoja na Bwana mwenye uweza na mamlaka yote. Alishangaa alipomti Mungu na kuitika wito wake, wale aliodhani hawatamwamini waliamini na kumwabudu Mungu bila ubishi wowote. alishangaa alipomtii Mungu na kuitika wito wake wale aliodhani hawatamwamini waliamini na kumwabudu Mungu bila ubishi wote imeandikwa watu wakaamini na waliposikia kuwa Bwana amewajalia wana wa Israeli na yakuwa ameaona mateso yao wakainama vichwa vyao wakasujudu Watu wakaamini na waliposikia kuwa Bwana amewajalia wana wa Israel na yakuwa ameyaona mateso yao wakainama vichwa vyao wakasujudu kutoka sura ya 4 na mstari wa na moja Rafiki mpendwa kwa jinsi ya kibinadamu tulivyonavyo mikononi mwetu ni vya kawaida lakini tukimwamini na kumtegemea Mungu kupitia hivyo hivyo tulivyonavyo vinabadilika na kuwa na uweza wa kufanya mambo makuu sana tunachopaswa kuzingatia ni kuipinga roho ya hofu na kukuza nguvu ya imani ndani yetu. Vyote tulivyonavyo mikononi mwetu ni, ni vya kawaida, lakini tukimwamini na kumtegemea Mungu kupitia hivyo hivyo tulivyonavyo, vinabadilika na kuwa na uwezo wa kufanya mambo makuu sana. Tunachopaswa kuzingatia ni kuipinga roho ya hofu na kukuza nguvu ya imani ndani yetu tuombe. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo Tunakushukuru kwa kutujalia neema ya kuisikia sauti ya neno lako siku hii ya leo. Asante kwa kututia moyo kwa amini uweza wako katika kutufanikisha kupitia vile tulivonavyo mikononi mwetu. Asante kwa kuwa ni wewe unaachilia ndani yetu nguvu za Roho Mtakatifu zinazotenda makuu kupitia maisha yetu. Jina lako litukuzwe milele bwana. Tunakuomba utusamehe bwana kwa mambo mengi tulioyaacha kufanya. Kwa kuogopa watu hawatatuamini wala hawatatusikia. Tusamehe e Bwana kwa jinsi tulivyozoea kujiangalia nafsi zetu na kusahau uwepo wako pamoja nasi. Tusamehe e Bwana kwa kuangalia udogo au dhaifu wa vile tulivyonavyo mikononi na tukasahau uweza na ukuu wa nguvu zako katika kutufanikisha. Tusamehe e Bwana na kuturehemu kwa jina la Yesu Kristo. Tusafishe e Bwana na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Tusaidie hivi leo tuache hofu za kufikirika ili tuweze kuchukua hatua ya imani kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuomba neema ya ujasiri wa kusonga mbele kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Baba tunakabidhi kwako vyote tulivyonavyo mikononi mwetu. Tunakuomba ukaachilie uweza wako ndani yake kama ulivyowaachilia uweza wako ndani ya fimbo ya Musa. Tukapate kukutumikia kwa mafanikio makubwa kwa jina la Yesu Kristo. Tujaze na roho ya unyenyekevu na utii. Tujaze na roho ya hekima na ufunuo tujaze na roho ya shauri na maarifa tukaweze kudhihirisha utukufu wako kwa njia ya maisha yetu wakati wakituona na walitukuza jina lako baba kwa jina la Yesu Kristo amen pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo leo ni tarehe Septemba mwaka wa 2023 rafiki mpendwa kwa jinsi ya kibinadamu tulivyonavyo mikononi mwetu ni vya kawaida lakini tukimwamini na kumtegemea Mungu kupitia hivyo hivyo tulivyonavyo vinabadilika na kuwa na uwezo wa kufanya mambo makuu sana. Mungu akubariki iwe siku njema. Damu ya Yesu Kristo inayotuneneea mema na ikaendelea tunenea mema kinyume cha mabaya yote. Amen.